Negyedik fejezet. A szanatórium, ahol hazatérésünk után pár hónapot töltöttem, magasan épült a napfényes hegyoldalon. Pompás kilátással az öbörre, melynek vizét mint fehér boganak csíkozták keresztül kasul a vitorlások, apró motorosok. A nagy parti szállodákban lakók vidám zsivaja még az esti szél szárnyán sem ért fel hozzánk. A csent háza volt ez. Néhány orvossal, halkszavú ápolónővel, és, korunk dicséretére legyen mondva, kevés hozzám hasonlóan betegemberrel. A csend és a vidék csodálatos szépsége volt legfőbb orvosságunk, hiszen kimutatható bajunk nem volt. Csak eltört bennünk valami. És ezt próbálták itt összeragasztani, kevés beszéddel, figyelmes szeretettel, a mindent begyógyító idővel. Keveset tudtam társaimról. Egy repülő szerencsétlenség következtében családját vesztett Berber mérnökre, és egy kínai biológusra emlékszem csak, aki mélytengeri kutatás közben motorhiba miatt egy hetet töltött egyedül a babszérában. Tízezer méter mélyen a szintje alatt. Hármasban nagyokat hallgattunk a nyugájain. Belebámultunk az örökké-kék ég végtelen kupolájába. Figyeltük a sziklák felett vadászó vércsékröptét. Ritkán beszéltünk, és akkor is csak általánosságokat. Kerültünk mindent, ami a múltra emlékeztetett. Alattunk a tengerpart kiterített térképe. Ég és föld között lebegtünk, elzárva a külvilágtól. Se geovízió, se újság, se látogató. Így várták orvosaink, mikor tör ki rajtunk, a számunkra egyetlen gyógyszerként megmaradt betegség. Az unalom. Tevékeny életünket emberek nyüsgő forgatagában töltöttük. Ha megunjuk végre a csendházának társadalmon kívüli nyugalmát, onnan már csak egy lépés, hogy visszakívánkozzunk az életbe. Nos... Én még nem kívánkoztam vissza, mikor egy nap a szanatúrium igazgatója magához kéretett. Alacsony, kedélyes ember volt, az intézet reklámjának csúfoltuk a háta mögött az életkedve miatt, ami ellenállhatatlanul sugárzott szők és veres szakállal körített arcáról. Harsogó egyéniségét ugyan igyekezett tapintatossága mögé rejteni, ez azonban ritkán sikerült, és beosztott orvosai számára olykor hajmeresztőnek tűnő dolgokat művelt a csendre és kíméletre szoruló betegekkel. Tetőtől talpig megvizsgált, olyan alaposan, mintha először látott volna. Egy szót sem kérdezett, ami nem testi állapotomra vonatkozott. Majd kiszámíthatatlan tekintettel mért végig. Ön teljesen egészséges, de ezzel semmi újat nem mondtam. Tudja, hogy mindenki addig marad nálunk, ameddig akar, ezért bizonyára nem tekinti tolakodásnak, ha megkérdezem, mik a tervei? Sütötte el szokott tapintatos kérdéseinek egyikét. Nem tudom. Egyelőre még szeretnék itt maradni. Ez a csend és ez a környezet bizonytalanul magam köré mutattam. Az igazgató bicentett. Nem akarom sürgetni, jogom sincs hozzá. Csak egy kérésem volna, szeretném, ha teljesítené. Látogatója érkezett. Nagyon erőszakos ember, Kajánul mosolygott. Úgy érzem, neki sem ártana, ha pár hónapot nálunk töltene. Én nem bírok vele, magának régi barátja. Próbálja rábeszélni, hogy itt maradjon. Megteszi? Csodálkozásomban csak bólintani tudtam. Szüleim rég meghaltak, testvérem sincs. Léna volt, azaz lett volna az egyetlen, aki hozzám tartozott. Nem tudtam elképzelni, ki lehet az, aki felkeres ezen az eldugott helyen, és méghozzá olyan tehetséges, hogy levette a lábáról a látogatások kérdésében kérlelhetetlen igazgatót. De az intézet reklámja... Nem hagyott időt a gondolkodásra. A a ajtajához lépett és kitárta. Félix! Az igazgató, a nemes cselekedetet művelők elégedettségével nyugtázta felindultságomat. Szerettem Félixet, de megjelenése felkavarta bennem, amit felejteni akartam. Az elektrát, lénát, a visszahozhatatlan múltat, a szertefoszlott terveket. Dühösen méregettem a szakállas bölcset. Milyen jogom mozdít ki ezzel a találkozással, nehezen összekapart nyugalmamból? Az intézet reklámja azonban nem vett ném a szemrehányásomról. sőt, láthatóan örült, hogy lélektani fogása, amit beosztottja előtt a nem nagy népszerűségnek örvendő tapintatlansági módszernek nevezett, ezúttal is bevált. Ártatlan tekintettel nézett rám, Íme a látogatója, vezesse körbe, mutassa meg neki a mi kis birodalmunkat. Hát, ha kedvet kap, hogy itt maradjon pár hónapra. De azt is meg kell mondanom, fogta vissza hirtelen megszokott harsogását, és szavai ettől egyszerre különös súlyt kaptak, hogy ön, Gregor, teljesen egészséges. Testileg is, lelkileg is. Ezért, ha ne talán úgy döntene, miután kibeszélgették magukat, hogy elhagyja az intézetet, elhatározásával szemben nem tudok semmilyen kifogást felhozni. Az elektronavigációs fülkéje óta nem láttuk egymást. Mikor a mentőegység emberei behatoltak a sérült űrhajóba, az orvosparancsnok Igor és Félix töréseit olyan súlyosnak találta, hogy gyors rakétával szállította őket a holdbeli mentőközpont sebészeti klinikájára. Engem viszont egy kiadósadag csillapító után, három napig aludtam tőle, késérőire hagyott. A tibeti nagy kikötő egészségügyi állomásán ébredtem csak fel, ahol egyhetes hetes megfigyelés után az állomás vezetője, Sohasem bocsátom meg neki, kiszolgáltatott a geovíziónak, az újságíróknak. Nem haragszom rájuk, az a hivatásuk, hogy kérdezzenek, hogy tudósítsanak. És végső soron kik köszönhetem, hogy a rögtönzött sajtófogadás után Ben Hati külön repülőgépen hozott a csendházába. Ben Hati csak ami amarunknak rettenetesen dühös volt. Nem elég a szégyen, hogy az űrhajózási Társaság csodálatos hiperszónikus siklógépével éppen aznap történt meg az évszázadonként háromszor lehetséges motorhibák egyike, aminek következtében ez a tekintélyes és hirtelen haragú tudós majdnem a nyakát szekte egy olyan közönséges 8000 kilométeres repülés során, amelyet hetenként háromszor tesz meg a nagy elfoglaltságú tisztségének teljesítése közben hanem a tibeti állomás vezetője a tanács hozzájárulása nélkül engedélyezte a találkozást egy visszatért űrutas és az újságírók között. A tibeti kolléga mentségére írható, hogy az esetek többségében a hozzájárulás merő formaság csupán, hiszen a sajtó nem tolong minden rakéta visszaérkezésekor. Ugyan mi lenne, ha hetenként az a 60-70 ember mindnyilatkozna. nyilatkozna? és már több mint egy hete nyomorgatták a tudósítók. Mikor tehát az állapotomról naponta megtett egészségügyi referátumra azt a választ kapta a tanács csúcs titkárságától, hogy Ben hati másnap délelőtt 11-kor odaérkezik, nagy lelkűen megígérte a riportereknek, hogy utána délután kettőkor meg lesz a sajtófogadás. Ben hati azonban nem érkezett meg. Mint utólag kiderült, alig 400 kilométerre onnan, egy hóval teli szakadékban ült. És az összetört gép csodával határos módon épségben maradt fülkéjéből, rádión keresztül, hosszú és barátságosnak igazán nem mondható eszmecserét folytatott a gyárvezető konstruktőreivel. Haragjában tökéletesen megfeledkezve nem csak arról, hogy várják, hanem hogy egyáltalán valamelyik mentőállomást értesítse létéről. Ha Benhati vitatkozik, nehéz másról beszélni. A gyár konstruktőrei hiába próbálták megkérdezni, hogy hol van. Benhati ezt a témától való eltérésnek minősítette, csak hogy ne kelljen nekik a szerinte rosszul tervezett motorról vallani. A gyárvezetői Mexikóban végre belátták, hogy nincs más megoldás, mint beméretni a mentőszolgálattal a rádióadó helyét. Mire ez megtörtént, és a nagy szállító helikopterek feltűntek a karakórum szakadéka fölött, már régen elmúlt a riportereknek beígért időpont, és az állomás vezetőjének állnia kellett a szavát. Arra is gondolhatott, ha Benhati azt sem tartja fontosnak, hogy értesítést küldjön elmaradásáról, ő igazán felmentve érezheti magát. Több mint másfél óráig álltam a kérdések ostromát. A legrosszabb az volt, hogy egy részük nem is annyira a szerencsétlenség részleteire volt kíváncsi, hanem Lénából és belőlem igyekeztek valami értelmes és szívfájdító történetet kerekíteni. Mikor benhati, berobbant a terembe. Félfüllel még elkapta az egyik nagy heti lap, szomorú szemű és előkelően halkszavú tudósítójának tapintatos kérdését, és ugye az volt a tervük, hogy a boldog szigetekre mennek Nászútra, Azután csak annyit mondott Köszönöm a fáradozásokat, uraim, és különösen ezt az utolsó kérdést Benhátinak félelmetes híre volt újságírói berkekben De hát unalmas lenne a világ, ha csupak könnyű ember élne rajta És a terem hang nélkül pillanatok alatt elnéptelenedett Hármasban maradtunk A tanács nagyhatalmú tagja a tibeti kolléga, a nevét azóta elfelejtettem, és én. Ben Hati akkor átfújt, hogy megtisztult volna tőle az a havas szakadék is, ahol eddig késett, és a tibetihez fordult. És önnek is köszönöm, hogy távol létemben létrehozta ezt a találkozót. A szerencsétlen ember úgy érezte, hogy a nevezetessé vált szakadék minden hava az ő nyakába zúdult. É én, én úgy gondoltam, kezdte... De Benhati belevágott. Nem arról van szó, hogy jogtalanul járt el. Tudhatná, hogy nem érdekelnek a formaságok. De nézzen rá erre az emberre. Ezért maradt életben, hogy ilyeneket kérdezzenek tőle? Úgy éreztem, hogy elsírom magam. De Benhati váratlanul rám fölmett. mit gondolt, azért jöttem ide, hogy nekem is sajtófogadást tartson? Várom a jelentését. Ezt persze csak azért mondta, hogy leplezze ellágyulását. A harmadik mondatom után félbeszakított. – Na, gyere, fiam! – mondhatta, mert az ötvenem már régen túljárt és átkarolta a vállamot. – Keressünk itt a repülőtéren egy gépet, ami ugyan nem olyan csuda gyors, mint az én vadkacsám volt, de nem is törött ki vele a nyakad. – Tudok egy jó helyet, ahol nem csak, hogy téged nem kérdeznek – de te sem igen találsz olyad, akit kérdezhetsz. Így kerültem ide. Lassan, megmegálva megállva mondtam el mindezt Félixnek. Vártam, hogy közbeszól. mond valamit, amire azután én kérdezhetek. De csak hallgatott, miközben a park ösvényein kanyarogtunk. Elfogódottnak látszott, csak kurtán felelgetett. Igen, nem. Köszönöm. A bordáim már régen rendben vannak. Nem, még nem repültem azóta kint. Csak a földön. Igor most a Vénuszon van. Két hónapja indult. Te miért nem mentél vele? Kérdeztem. Nem, más tervem van. Volna egy lehetőség. Elakadt. Láttam, hogy kínban van. Valamit nagyon el akar mondani, de még meri. Csak járkált mellettem savanyú arccal, tett kézzel. Akkor nevetett először, mikor Benhati történetének végére értem. szerű ember, lelkendezett. Azután gyorsan lefagyott arcáról a mosoly, mintha Benhatiról valami más is eszébe jutott volna. A fejét csóválta, és önmagával vitatkozott. Nem, mégsem, nincs jogom hozzá. Miket beszélsz, mi bajod? Semmi, semmi. Keserves képpel mered rám. Lehúztam magam mellé az egyik útmenti padra, és a vállánál fogva fordítottam. Ide figyelj, a zavaros csillagjós! Gondoltam, hogy a navigátoroknak ez az ókori történelemből kölcsönzött közkeletű góny neve talán feloldja elfogódottságát. Nem hiszem, hogy mondani való nélkül jöttél ide. Pusztán baráti látogatást nem szokott engedélyezni az a szakállas csodadoktor. Nagyot sóhajtott, és szomorúan nézett maga elé. Na, kivele? bíztattam. Nyilván eleget járkáltál ezért az engedélyért, kár most megijedned. Még mindig hallgatott, ezért valamivel gúnyosabban folytattam. Azt hiszed, hogy fájdalmat okozhatsz nekem bármivel is? Itt el túl vagyok mindenen. Az, hogy élek, a szervezetem és a doktorok érdeme. Egyszerre nagyon elkeseredtem. Sajnáltam az életem, amely oly üres lett léna halálával. Ha más valaki is megmenthetett volna titeket az elektrán, igazán nem bántam volna, ha elpusztulok. Bár csak úgy lett volna. Mit ér így élni? Fölkapta a fejét. Tényleg így gondolod? Így. Képes volnál ebben a pillanatban megválni az élettől? Tudod, hogy az öngyilkosság minden emberi erkölcsel ellenkezik. De csak ezért nem mondom, hogy igen. Másképp neveltek. Na, beszélj már. Ne hagyd kéretni magad. Miért jöttél? És mik az -e ennek ahhoz, hogy meg akarok-e halni? Elgondolkozva nézett rám. Hát, elég sok köze van. Mondhatni, csak ehhez van köze. Kereste a megfelelő szavakat. Ezért bántam meg, hogy elvállaltam, beszélek veled. De hát, Benhati... Benhati? A tanács akart tőlem valamit? Nem akar, csak kér a csak kérdez, hiszen ez olyan nagy dolog, hogy csupán kérdezni, beszélgetni lehet róla. Idegesen végig simította a homlokát. De ha már ennyit kiszedtél belőlem, és tényleg nem félsz a haláltól, akkor elmondom. Sokáig beszélt a nagy tervről, amelyről már én is évek óta tudtam. De egy pillanatig sem úgy, hogy valaha is kapcsolatba kerülhetek vele. Szerettem a Földet. A Ganymedes expedícióra is végeredményben szegény léna beszélt rá. Őt izgatták a Földön kívüli geológiai problémák. A nagy terv méreteihez képest pedig az a szerencsétlen sorsú expedíció még annyi sem volt, mint egy séta a zöbölben. Az első kísérlet áttörni a naprendszer határát. A CET csillagkép tau csillaga. 11 és 8 tized fény év, fotonrakéta. Igen, az elmúlt hónapban volt az utolsó próba útja. Persze, itt a bolygók közötti távolság kevés ahhoz, hogy kellően felgyorsíthatták volna. Féltették a meteoroktól is, de kint, az üstökösök külső zónáján túl, majd a fénysebesség 70%-ával szágultat. Egyáltalán mihez lehet ezt a sebességet mérni? Töprengtem. Aztán beletörődtem, hogy semmi ez. Félixből áradt a szó, a lelkesed volt ebbe az embertelenül nagy vállalkozásba. Ne hitt, hogy unni fogjuk magunkat. Az út 95%-át átalusszuk. Hibernáció, hiszen tudod mi az. Csak ott fogunk felébredni, a tauceti körül, hogy kikutassuk azokat a bolygókat, melyek ott keringenek. Két-három év kutatási programot számítva az egész út harmincegy néhány földi év. Már zúgott a fejem. Mi kevesebbet fogunk öregedni. A fényt megközelítő sebességeknél lelassul az idő. Tulajdonképpen semmi olyat nem mondott, amit ne ismertem volna. Nem csak az újságokban szellőztetett részletekből, hanem mert az egész olyan volt, mint alig tegnap véget ért ifjúságunk fantasztikus regényeinek bármelyike. Idegen bolygók, persze, a naprendszeren kívül, mert itt már nem volt mit felfedezni, majd négyszáz endeje, esztendeje. Fotonrakéta, rettenthetetlen hősi vállalkozás. Ez volt az, ami egyidejűleg vonzott és taszított. A nagyszerű táblat és a valóságra válthatás lehetőségének hideglelős félelme. Hiszen a világűr végtelensége számomra egy föld-hold utazás alkalmával is ijesztő volt. Szerettem a földet, és ugyanakkor úgy éreztem, hogy léna nélkül nincs értelme az életnek. Az, hogy a tanács kitüntető választása, mint geológusra éppen rám esett, hidegen hagyott. Pedig Félix most éppen ezt tecsetelte. Gondolhatod, hogy nem akármilyen társaságot válogattak össze. Nyugodtan mondhatom, hogy az emberiség tíz legkiválóbb embere, akik nem töltötték be még a harmincadik évüket. Miért csak tíz? Mert magamat nem számítom. Ez nem volt álszerénység. Félixet éppen az önbizalom hiánya sarkalta a legvakmerőbb vállalkozásokra. Furcsa ellentmondás, de ma már tudom, hogy ilyen is van. Ezért volt néha kötekedőbb és erőszakosabb is, mint sok más ember. Komoly lelkiismeret furdalást éreztem, mikor megtudtam, hogy jelölt vagyok, de Ben Hattie aztán kioktatott. Most rajtam volt a sor, hogy kár örömmel vigyorogjak. A tanács kísérleti osztályának vezetője nem csak az újságírókhoz tudott kedves lenni, de Félix észre sem vettek ajánkodásomat. Azt nem tudom, hogy milyen geológus vagy, folytatta, mert nem értek hozzá. De hogy mire vagy képes, azt talán én tudom a legjobban. Hagyd ezt! Más is azt tette volna, amit én. Inkább a tudományomra voltam hiú, mint az elektrán történtekre. Ha az jutott eszembe, akkor rögtön Léna is, amit igyekeztem elkerülni. Mondd inkább, hogy ki az a tíz csoda ember. A parancsnokot és a helyettesét úgy tudom ismered. Mark Rogan és David Brock. Igen, a kísérleti osztály berepülőpilotái. Mindkettő Benhati nevelése. És a navigátorok? A második én vagyok. Az első Robert Till. Nem ismerem. Mert csak egyszer duktat ki az orrod a földről, és akkor is... Bocsáss meg, nem akartam tapintatlan lenni. Csak folytasd. Tél szerintem a század legjobb navigátora. Nála visszájára fordul a új nevünk, ő valóban csillagjós. Úgy számol, mint a legjobb elméleti matematikus. Ha csillagásznak ment volna már rég a legnagyobb intézetek egyikét vezetni, És emellett a kisújában van az egész kibernetika, az építési és szerelési részét is beleértve. Van ilyen ember a világon? Nem sok. Akkor miért nem ő a parancsnok? A tanács bölcs. Parancsnoknak legalább három ember számításba jöhetett volna, de ezt az expedíciót csak a világ legjobb navigátora tudja célhoz vezetni. Tél pedig a legjobb. Soha nem hallottam róla. 15 éves korában került a Föld Vénusz teher járatra, mint elektrotechnikus, külön engedéllyel. És ugyancsak külön engedéllyel soha nem aludta végig az utat, tanult, számolt az szabad szektoraival. Hiszen tudod, hogy az ilyen aránylag lassú járatokat a holdról vezérlik, az agy csak biztonság kedvéért van beépítve az űrhajóba, ha az összeköttetés megszakadna. De erre még nem volt példa. Tíz évig dolgozott ezen az útvonalon, és két évenként ment szabadságra, akkor is csak azért, hogy vizsgázzon. Utána az első Pluto expedíció másod navigátora lett. Ha másonnan nem innen kellene a nevére emlékezned. Persze, most már tudom. Szóval, ő volt az, aki. Igen, az űrhajó agya valami ügyetlen kapcsolás miatt leégett. Az első navigátor a furdalástól megőrült, és ő egy közönséges kis számítógéppel, amivel más még egy hold földpályát is nehezen számolt volna ki, visszavezette az űrhajót a holdra. A másik ilyen csoda emberünk a csillagász, Ten Ling. Ismerem. Négy éve találkoztam vele egy kozmológiai konferencián. A két mérnök Andrei Volatov és Takura Omisi. Ha jól tudom, ők is a kísérleti osztály emberei. Igen, eddig is dév beosztotjai voltak. Márk két jelentkezését nem fogadta el a tanács, mert családosak. Ezek szerint nem lehet nős tagja az expedíciónak. Nem. A többi is nőtlen, a két doktor, Valentin Tonó és Michel Marsis mindketten több mint öt évet töltöttek távol a földtől. A rádiós Jai Singh, aki télmunkatársa volt az utolsó három évben. És végül Amarelle Hatti, az élettani tudományok legfiatalabb doktora, beleértve az ember és állattant is. De egyébként éppen olyan zöldfülű űrhajós, mint te. A nevek többsége akkor még semmit sem mondott. Csak a kísérleti osztály munkatársait ismertem felületesen. A Ganymédes expedíció is az ő szervezésük volt. Az arra való előkészületek során találkoztam velük. Még messze volt az az idő, amikor ez a tizenegy név az egész emberiséget jelentette számomra. Egy részlet akkor sokkal jobban megragadott. Miért nincs női résztvevő? Félix kizökkent a lelkesedésből. Hát még mindig nem érted, csodálkozott. Ennek az útnak a sikere, helyesebben a visszatérés valószínűsége elég kicsi. Mi mégiscsak nyugodtan vállaljuk a halált. Nagyon zavarba jött. De kivállalhatja a felelősséget egy nő haláláért. Furcsa, hogy éppen neked kell ezt magyaráznom, akinek... A fájdalom tarkon vágott, és csak magamat szíthattam a lehetetlen kérdés miatt. Inkább a halál most rögtön, mint hogy így fájjon léna emléke. Gyorsan másfelé fordítottam a beszélgetést. De ha így van, ha ilyen kevés a valószínűsége, hogy sikerül, nem lehetne még egy keveset várni ha valami gorombaságot vágtam volna a fejéhez, fölpattant. Várni? Mire? Hogy nagyobb legyen a valószínűsége a visszatérésnek, hebegtem. Amíg a tökéletesebb technika, nagyobb biztonság... Félix örökké mozgó arca, mintha megvagyott volna. Nem, ne hitt, hogy gyáva vagyok. De nincs itt valami ellentmondás hiszen óriási értékekről van szó. Nem csak az emberekre gondolok, de a fotonrakéta, a felszerelések. Vajon mi az arány az áldozat nagysága és a siker lehetősége között? Dühösen sétálni kezdett a pad mellett. Mégis tévedett volna Ben Hati, morogta maga elé. És én is? De Félix, idd el nem gyávaságból kérdeztem. Persze, Gyáva is voltam. Más a halálról beszélni, mint szembenézni vele. Bár ezt még önmagamnak sem szívesen vallottam be. Félix megsejthette, mert sokáig nem felelt, csak dühösen lépkedett. Öt lépés oda, öt vissza, és a kavicsokat rúgdosta. És én is ingerült voltam. Minek jött ide? Délelőtt még minden rendben volt. Ugyanaz a csend zsongott bennem, mint ezen a gyönyörű vidéken. Nem volt más gondolatom, mint oltárt emelni Léna emlékének, szerelmemnek, és elmerülni ebben a fájdalomban, a mindent készségesen megértő környezetben. Most ennek már örökre vége. Akár elvállalom a jelölést, akár nem. Hát tényleg gyáva vagyok. Minek is jött ide? Ide figyelj, Gregor, kezdte végül. Tudod, ki volt Kolumbusz Kristóf? Nem értettem. Persze. Körülbelül ezer évvel ezelőtt ő fedezte fel Amerikát. Akkor nyilván arra is emlékszel, hogy miféle hajója volt, nem? Nagyjából. Vitorlás hajója volt, mert még a gőzgépet sem ismerték. Úgy van. És mert véletlenül egyszer utána néztem, azt is megmondhatom, hogy a hajója mindössze 30 méter hosszú, és körülbelül 130 tonnás volt. De mit akarsz ezzel a történelmi letkével? Rögtön kiderül szétvetett lábakkal megállt előttem. Te vagy Kolumbusz, és éppen indulni készülsz azzal a valóban kezdetleges hajóval. És akkor oda jön hozzád egy nagyon okos ember, és azt mondja. Nézze, uram, én bízom az emberiség fejlődésében. Az emberek nagyon tehetségesek. Még pár száz év és olyan gépeket találnak ki, melyek szélcsendben is gyorsabban hajtják a hajót, mint a maga kis teknőjének legnagyobb sebessége. Tízszer és százszor akkor a hajók fognak épülni, mint amekkorára maga akarja most az életét bízni. Arra kérem, várjon egy keveset. Ne vágjon most még neki. Majd a dédunokái vagy azok unokái. Hagyd abba, hagyd abba. Nem hagyom. Szemlélje a ragyogó jövőt, kedves Kolombusz úr. És várjon, jön a gőzgép, a gőzturbina, majd a robbanó motor, az elektromosság. Pazar villanyfényben hajózhat át az óceánon, nem csavarja orrát az olajmécses bűze. Sőt, azután repülhet is. Annyi óra alatt ér céljához, ahány hónapig fog most tartani az útja. Csak türelem és biztonság kérdése, várjon tehát. Befogtam a fülem. Abba hagyod? Mit szentett a fejével, hogy igen? Nos, Kolombusz Kérdezte, mikor már újra hallhattam a hangját. Hogy határozott? Nem igaz. A döntő pillanatban nem érzi az ember, hogy megérinti a sors szele ahogy a szép lelkek mondják. Csak dühös voltam, elszánt, és valahol belül a semmit nem bánás keserűsége füstölgött. Mikor kell jelentkeznem a tanácsnál? Félix rosszul játszott közömbösséggel vont vállat. Nem sürgős, ráérsz holnap reggel is. Aznap nem beszéltünk erről többet. Vacsora után, mikor hármasban üldögéltünk a szakálos igazgatóval a legfelső teraszon, ő hozta szóba két közömbös téma között. Mi a neve az expedíciónak és az űrhajónak. Nem egy űrhajóról van szó, magyarázta neki Félix, hanem kettőről. A foton rakéta neve titán. Ez viszi magával azt az űrhajót, amiben mi utazunk. A vikinget. Viking értem! Bólintott a szakálas. Nyilván azért, mert ők vágtak neki először az ismeretlen óceánnak, mikor az emberek még abban a kényelmes hitben éltek, hogy a föld, mint lapos tányér lebeg a végtelen tengeren, ami egészen a csillagok ígér. Szép név, bólogatott. Találó név. Úgy van, hagyta rá Félix. A terasz súlytalanul lebegett a csillagok és a völgyben szikrázó lámpák kettős boltozat a közé csötétségben.